Isaiah 4 uh, talks about uh, the Messiah, about the servant. And the fourth song, which uh, praises the Messiah, the servant, uh, we can find in uh, Isaiah 54. 52. 52. This is about the suffering servant. És ez az a része az Ószövetségnek, amit nagyon sokszor a, a, az Ószövetségnek a mont uh, uh, everest szoktak hívni. Ez, ez a leg, legmagasabb, legnagyobb csúcsa az Ószövetségnek, hiszen az egész Ószövetség Krisztusra mutat, és ez az a része, ami leginkább őre mutat. Uh, this is the highest uh, point of the old testament since the whole old testament points to christ uh, this is the highest place in it tudunk ottogy hogy közeledünk így a húsvétünnephez a naptár szerint so i thought as we are approaching easter according to the calendar ah vígyes szerint a feltámadás ünnepehez úgy értem, hogy érdemes megnézni ezt az igazságszakaszt, hogy hogy mutat Isten, hogy beszél Isten saját magáról, mint a messiásról. Uh, mess, Különösen ebben a mostani világban, amikor így annyira sok uh, mindenféle körülmény er bennünket, és mindenkinek más-más véleménye meg gondolata van Jézusról. Especially in today's world, when there are all these uh, externals and every, everyone has different thoughts about Jesus: And the circumstances uh, can just uh, cast a shadow on who Christ, who Jesus is.: In these times, I think it's even more important to look at uh, God's word, what He, he says about himself. Az Ézsaiás 52 nél fogjuk kezdeni, a 13-as verse So we read Isaiah 52 from verse 13. Ez a, a szolgáról szóló ének vagy himnusz, vagy magasztalás ez itt kezdődik. Köszönjük neked Jézus, hogy te szolga vagy és adtad magadat azért, hogy bennünket szolgálj. Thank you Jesus that you are a servant and you gave yourself in order to serve us. Köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy szolgálj legyél, és szolgálj bennünket, nem azért, hogy parancsolgass. úgy vagy nagy vezető és király, hogy bennünket szolgálsz. You are a great leader and king, while serving us. nap is a és lehajoltál, és meg a tanítványok lábát. Even on your last day, you took off your robe and you washed the feet of the disciples és azt mondtad, hogy ha a Mester ezt teszi, akkor vajon nekünk mit kell vennünk? And you said if the master does this, what are we supposed to do? Kérünk téged, Jézus, hogy vigyél közelebb minket a te szolgai szívedhez. We just pray that you would draw us closer to your servant heart. Uh, közelebb minket a te Draw us closer to your victory. Töldjön minket a lelkeddel és ezeket a szavakat élő számunkra. And just fill us with your spirit and make these words alive for us. Kérni téged, hogy jöjj szánt lélek és formáját minket. We közel magadhoz a szeretett kötelékeivel. Us close to you with your, with your love. Köszönjük neked Jézus. Thank you Jesus. Amen. Amen. A 13-as és 14-es verselékhez -14. jön. Verse mondja, eredményes lesz szolgálmunkája, munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodnak tőlem. Annyira torsz, nem emberi volt külseje, és emberhez nem volt méltó az alakja. Itt a szolgájáról beszél az Úr, azt mondja, hogy az én szolgám eredményes lesz. erről a szolgáról beszélt már az Ézsaiás 42.1-ben, meg a 49.3-ban is. And in Isaiah Hogyha valaki mostanából olvasta az apostolok cselekedeteit, talán emlékszik az Etióp kincstárnoknak a történetére. If you have read, uh, acts recently, maybe you the, story of the uh, emlékeztek, hogy pont uh, Fülöpöt a Samáriai ébredés közepéből a Szentlélek elküldi a Sivatagba, és ott utazik ez a kincstárnok, és éppen az Ézsaiást olvasgatja. Maybe you remember that uh, uh, Philip, uh, from the very uh, center of revival in Samaria, was uh, taken and sent to uh, this person who was reading the Isaiah. Who was reading the scrolls of Isaiah? És uh, megkérdezte tőle uh, otfülöp, hogy érti-e, amit olvas. So Philip asked him, do you understand what you're reading? És kérdezte, hogy nem igazán meg, meg nyitott volt a szíve arra, hogy megmagyarázza valaki? And he said he, did, he didn't really understand although his heart was open for an explanation. És a legfontosabb kérdést feltette a 8. 8:24-be, azt, hogy kiről mondja ezt a próféta? So he asked the most important questions in Acts uh, 824, uh, whom is the prophet talking about? A saját magáról vagy valaki másról beszél? Is he talking about himself or is he talking about someone else? több mindenkit is szolgálnak neves az ége. Uh, uh, Itt az Ézsaiásban olvasunk arról, hogy Ézsaiást az Úr szolgájának hívja, Eliákomot, Dávidot, In Isaiah we could read that uh, uh, Isaiah is called the servant David is called the servant and many others. Úgyhogy is az Úr szolgájának hívja Isten. Even Israel is called uh, the servant of the Lord. Úgyhogy jogos volt a kérdés a a Kincstárnak részéről hogy kiről mondja ezeket. Kiről mondja ezeket a proféta? So this, well, this was a valid question who is the prophet talking about? Mi nekünk már könnyebb dolgunk van, mert az Új sok-sok utalást találunk pontosan erre az ige szakaszra. És most már nekünk nem kell kitalálni, hogy kiről beszél ez a szakasz, nem kell találgatni véleményeket mondani, hanem az Új Szövetséget elolvashatjuk, ami megmagyarázza ezt az Új Szövetségi részt. And we no longer have to guess uh, what is this passage talking about. We can just read it in the New Testament, uh, which it clearly tells whom the prophet was talking about. Az Ézsaiás 42.1-ben arról olvasunk, hogy ez az én szolgám, akit én támogatok. servant: Akit én választottam, akiben gyönyörködöm, a lelkemmel ajándékoztam meg. My elect one in whom my soul I have put my upon him. És ugyanezt idézi a Máté 12, a 16-21-es versekig. And 12, uh, from 16 to 21 the same. Ott pedig Jézus Krisztusra vonatkoztatja ezeket a szavakat. És itt uh, nem kell találgatni, biztosak lehetünk, hogy az Úr szolgálja ebben az üggyel az Jézus Krisztus. Jesus Aztán a Máté 8, 16, 17 is ugyanígy utal erre az üggyel szakaszra. Azt Matthew 8, 16, refers to the same passage the same way. Mondja, hogy ez a be, Ézaiás próféta által mondottak, hogy erőtlenségünket ő vette el, és a betegségünket ő hordozta. Hát 8, 17. So Matthew 8, 16, 17 it says. csak a 17 olvastam most. Yeah. És ez ugyanerre az ige szakaszra van, hogy itt az Ézsaiás 52 végétől és az 53 végéig és And this refers to the same passage in, in, in uh, Isaiah 52 uh, to the end and the beginning of Isaiah 53. This passage talks about Jesus. És amikor elolvassuk itt ezt az egész uh, részt az Ézsaiásban, akkor annyira egyértelmű, hogy itt az ige Christus beszél. And when we read the whole passage in Isaiah, it's pretty clear that it talks about Jesus. Akkor nem veszi észre valaki, hogy Jézusról beszél ez az igaz szakasz, hogyha nem akarja azt gondolni, hogy Jézus esetleg az a messiás, akiről ez az igaz szakasz beszél. Annyira részletesen elmondja, hogy Jézus milyen szenvedéseken fog keresztül menni, hogy ő lesz majd az áldozati, uh, ő, ő majd uh, bűnáldozatod mutat be a bűneinkért. Annyira részletesen, hogy olyan nyilvánvaló az, hogy Jézusról van szó. De pont a zsidók, mikor ezt az igeszakasztolvasást, nem látják azt, hogy Jézusról lenne szó. But the Jews uh, when they read this passage they don't see that it is about Jesus. Mert nem nem nem bírják elképzelni azt, hogy, hogy a meshiás aki majd megmenti őket, az nem csak győzelmes meshi meshiás, hanem egy szenvedő szolga is. They cannot imagine that the Messiah who will save them is not only a victorious Messiah but also a servant. Milyen mién megmentő az aki szenved meg, akit megvernek, meg akit megölnek. What kind of savior is the one who suffers, who is beaten up, and who is killed? A gyerekek van korán keltek. The kids got up early this morning. Úgyhogy meg akartak nézni egy Mózeses DVD-t. So van they wanted, they wanted to watch a DVD about Moses. És ott az egyik uh, uh, mondatta a Fáraónak az volt, hogy Na én nem félek attól az Istentől, akinek a népe rabszolga sorsban van. And one of the sentences the Pharaoh said was that I'm not afraid of the God whose people are slaves. Annyira ez az emberi gondolkodás, hogy a győzelmes, hatalmas Isten az az az Isten, aki soha ilyet meg nem engedne. It is such a human thinking that the victorious uh, mighty God is uh, a victorious mighty God would never allow this to happen. Ugyanaz a szidó gondolkodásában létezhetetlen, hogy ami megmentünk. Ez aki szenvedni fog és akit megvernek és aki Uh, meg fog halni. And we see the same thinking uh, among the Jews that it's impossible that our Saviour is the one who suffers, who was beaten up and who is killed. Uh, egészen a ez is körülbelül 2-300 századdal eleelőttig a a zsidók úgy gondolták, hogy ez az igeszakass uh, ugyanarról a meshiásról beszél mint a gyözelmes igeszakassok. Until two, uh, two three hundred years ago the Jews uh, thought that this passage talks about the same uh, messiah uh, what we see in uh, the victorious passages. De ahogy nem tudják megoldani ezt a ellentétet, határozták, hogy ez biztos valaki másról szól. But since they couldn't do anything uh, with this uh, uh, opposition in the scriptures, they, they thought that this other passage must be about someone else. Úgy gondolták, hogy amit nem tudunk elfogadni, mert nem illik, ami gondolkodásunk az, az, az kihagyjuk azt titoljuk a képből.: So they, they decided just to set aside things they cannot uh, comprehend, things they cannot understand because it doesn't fit our thinking.: Ezt egy nagyon nagy tanúság. It is a great, uh, lesson for us. Hogy legyen nyitott a szívünk mindig, amikor Isten igéét olvassuk. Uh, telling us that our should always be open read God's, uh, word. szabad úgy olvasnunk az igét, hogy van Istenről egy elképzelésünk, és ha valami nem illik abba bele, akkor azt átugorjuk, vagy azt gondoljuk, hogy nem is az azt írja igazából. We should never read the scripture with having a firm idea about God, and if the things we read doesn't fit this idea, doesn't fit this box, then we will just uh, set those things aside. Van egy könyv, az az egyik legkedvesebb könyv, az azt írja, hogy olvasd úgy Isten igéjét, mintha először olvasnád, és mintha utoljára olvasnád. I have a fav favorite bookmark which says that read uh, God's word as if this was the first time you read it, and also as if this was the last time. hogyha mindig így olvassuk Isten igéjét, mennyire másabb uh, a hozzáállásunk, mennyire másabb a szívünk ő irányában. We have such a Nem szabad bezárnunk a szívünket Isten ígéje előtt. Kell, hogy keressük őt és kell, hogy keressük az ő hangját. We should not uh, close our hearts when we read God's word. We have to seek uh, him. We have to uh, hear his voice. So anyone who reads this passage uh, with the heart that, Lord, please talk to me. Tell me who you are. Uh, talk to me about yourself. They will hear him. A legelső dolog, amit elmond az Igeit, Isten szolgájáról, a Mesiásról, még mielőtt a szenvedéseiről beszélne, az az, hogy magasra emelkedik, és igen hatalmas lesz. The very first thing this uh, passage tells us about the Messiah, before it would uh, go on to his sufferings, is that He will be exalted and he will be very high. Ez, ez az első és legfontosabb dolog a meshiásról, hogy ő, neki ö, ö, övé lesz a győzelem. This is the first and most important thing about the the Messiah that he will have victory. Ő minden fölött van, minden hatalom az ő teljesen kiemelkedik. He is above and all power to him. Ő, ő hatalmas most is, meg hatalmas lesz akkor is, meg a szenvedéseibe is hatalmas, és ezt nem szabad elfelejtenünk, azért teszi legelőre az igen. He was and is powerful and mighty, even in his sufferings, and we should never forget this. That's why the scripture puts this in the first place. So I think whenever we think about God's uh, suffering or God, uh, Jesus' suffering or Jesus' death, we, we should always uh, think of him as a victorious king. De ugye ahogy ő járt előttünk, mi is úgy járunk utána, őt követjük. Amikor Bartimeusnak azt mondta az Úr, hogy menj el a hited, meggyógyított téged, akkor azt mondta, hogy menj el, nyugodtan. És Bartimeus azt mondta, hogy jó, menj, szó szerint azt mondta, hogy menj az ut, utadra. És Bartimeus elkezdte követni Jézust. Uh, Jesus told him literally, "Go on your way," and Bartimaeus started to follow Jesus. Ő döntött, hogy az ő útja lesz. He decided his way, his path was Jesus. Most amire Jézus meg, megy arra megyő és. So wherever Jesus went, he went as well. És sokszor Jézussal gondolok, hallom ezeket a szavakat, hogy nekem is azt mondja, hogy a hited teljességet menye, menye az utadon. Whenever I think of Jesus, Különösen akkor, amikor megpróbálok egyezkedni vele valami témában. When I try to him about, uh, hogy tudom, hogy ez kellene, de tudod, uram, és próbálok magyarázkodni telling him that I know this is what I should do, but you know Lord, and then I trying to explain myself. És mikor az begyászkedek, sokszor az úr ezen bejut a gyalálkát, hogy Jézus rám mosolyg és azt mondja, jó, menj el a hitet teljesen, tehát menj a te utadon. And many times when I trying to I'm trying to convince him, I just uh, hear him uh, telling him, uh, smiling that just go, go on your way, your faith has uh, healed you. Én hiszem azt, hogyha teljesen más úton mennék Isten ugyanúgy szeretne engem, mert a szeretetét irántem bebizonyította keresztem. I do believe, even if I on a very De tudom, hogyha őt választom, akkor azzal örömet hozok neki. But I know if I choose him, I bring pleasure to him. És úgy, ahogy Bartimaus is azt mondta, hogy jó, de az én utam, te vagy Jézus, és követlek, úgy mi is mondhatjuk bármelyik döntésünkbe, hogy jól van, uram, én téged választalak, utamul. And the same way mondta, said that éppen uh, I choose you and I follow you. Uh, uh, you. Bartimaus hogy said Jesus és nagyon sokszor, hogy őt követjük, nehézségekkel, meg fájdalmakkal, meg mindennel kell szembenéznünk. Him, az Úr ezt megígérte. The Lord has promised this. És ahogy eldöntjük, hogy ő lesz az utunk, mi is ilyeneken megyünk keresztül. Nem ilyen fogban, mint ahogy Krisztus, mert ez a legnagyobb és legmilyebb áldozat, amin val valaki átment. We through, the way the not as as De úgy gondolom hogy akkor is, uh, akkor is ahogy szembenézünk ezekkel mindig emlékezünk el arra amit, amit róla is meg tudunk hogy ő győzni fog. But whenever we face these difficulties we have to remember him that he is victorious. És ez az első dolog amit nekünk is fel kell ismernünk. Az első és legfontosabb dolog, hogy bármi visz keresztül minket Isten, ő már győztes és nekünk is megígérte, hogy győzni fogunk. Of, through, well. Ez a körülményeket semmit nem változtat. This won't change the circumstances. But it will change everything in our hearts. And this is what makes it different, how we go through the things we go through. Mert az eső esik a hívő gazdára is, meg a nem hívőre is. The uh, rain, it is raining down on the Christian And the és a, as well. és a szárasság is ugyanúgy megüti mind a kettőt. Dalt. And the, the drought uh, affects the Christian farmer and the non-Christian as well. De az nem mindegy, hogy hogy megyünk keresztül rajta. But it doesn't matter how we go through this. Vagy emlékezzetek a példázatra. A homokra épített vár, meg sziklára épített vár, a vihar mind a két esebbe jött. Or just remember the, the parable about the house which was built on uh, sand and the house which was built on rock. The storm came for both houses. Vagy amikor Jézus a lélek vezette a pusztába hogy, hogy a sátán az Or when Jesus was led to the desert by the uh, spirit so that Satan can tempt him. Vagy amikor Jézus mondta a tanítványoknak hogy menjetek át a túlpartra és jött a vihar. Or when Jesus told the disciples to go to the other side of the lake and a storm came. Nehínségek ugyanúgy vannak, de nem minnett, hogy hogy megyünk át rajta. Difficulties will come, but what makes a difference is how we go through them. És ez a legelső és legfontosabb dolog tudni, hogy győzni fogunk, győztesek vagyunk Krisztusban. And the first and most important thing is to know that we will have victory because we have victory in Christ. És ez szerintem fantasztikus dolog. And I think this is a great thing. It's a great feeling to go to a battle knowing that you will have victory. Because even, even if you do get some punches or you fall, you will know that the way leads to victory belőször voltam volt NBA meccsen. I went to an NBA game for the first time in my life. Ezt azért tudni kell, hogy KB ezek a meccsek nem annyira a kosárlabdarússal mint a társasági életről. You have to know one thing these games are not really about bas basketball more like about social life. De ahogy ahogy ott Küzdöttek a pályán, és izzadtak, hogy egy pont ide, két pont oda, és görcsölt mindenki. Gondolj bele, hogy, hogy milyen érzés lett volna úgy ülni ott, hogy te úgy is tudod, hogy ki fog győzni. Just think about it, what a feeling it would have been sit there knowing that you know who which team is going to win. A stress, az adrenalin mind lement volna nullára. All the stress and adrenaline would be at zero. Jo, ott lett két pont, de mindegy, mert úgyis ők győznek. Yeah, they got two points there, but it doesn't matter because the other team is going to win, anyways. Az egészet pont azt tette érdekessé volna, hogy hogy hogy érik el azt, hogy ők győzzenek. Annak ellenére, hogy ott is lett pont. Na most mit fognak csinálni? Uh, Ezt érted? Nem. Jó, ti értitek, de még egyszer. Oké, okay, tudom, hogy ez a csapat fog győzni, de ettől így hó tuncsi lenne a meccs, nem? So although I know one team is going to win, the game would be pretty boring. De or... hogyha ez a csapat épp most veszítésre But if I know that this team is about to lose, akkor annál érdekesebb a dolog, hogy hogy fognak ebből a helyzetből győzni. Then it's even more exciting how are they going to win from there? Tehát nem azon rágom a kérmét, hogy ki fog győzni, mert azt tudom, hogy ki fog győzni. So I'm not stressed about who's going to win because I know who's going to win. Hanem azt teszi érdekessé a meccset, hogy hogy fognak győzni. But what makes the game interesting is how they are going to win. És ez van a Úrral való van is. And it works the same way with our walk with the Lord. Az tudjuk, hogy győztesek vagyunk Krisztusban. We know we are in És ettől a keresztény élet húzunámas lenne, ha csak ennyi lenne. And if this was all, the Christian life would be very boring. Jó érzés lenne, a It would be a nice De itt sokkal érdekesebb látni azt, hogy na most ebből a helyzetből hogy lesz az, hogy győztes leszek. hogy az Úr hogy fog ebből kihozni minket. A jelenlétével hogy fogja megváltoztatni a helyzetet, ami most nem tűnik úgy, mintha győzelemre állnék. How will the Lord change this situation? The situation doesn't really seem uh, as victorious right now. a tudnunk, hogy a mi ez a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy győzni fogunk. So I think if the most important thing about the suffering servant is that He will have victory, then also this is the most important thing to know about our Christian walk. Hát tudjátok hinni ezeket a szavakat, hogy, hogy hogy kinevették, hogy mennyire kigúnyolták Krisztust, amikor vitték a keresztre, meg amikor szegelték föl, meg megostorozták, hogy magasra emelkedik. Ja, három méter magasra. Can you, can you actually believe, uh, can you imagine uh, whether they believed these words about Christ or not, when they were uh, torturing him, when he was suffering, when he was carrying the cross, and then when he was crucified He's going to be exalted and extolled. Meg hogy hogy hatalmas lesz, meg milyen hatalmas lesz meg fokolni és meg nő majd mi. And uh, he will be mighty. How will, how is going to be? How is he going to be mighty? He's going to die and then what's going to happen? Az egész annyira kúnyos és annyira torz volt. This whole thing was just so uh, it seemed to be so uh, deformed and just mocking. Ah ja, annyira nem értettük, hogy mi relevans szó. És pontosan az úrral való járásunkban is sokszor nem lehet látni hogy lesz ebből az hogy felmagasztal minket Isten meg, hogy majd mi örökösök leszünk meg hatalmasak and the same way uh, in our Christian walk, many times, uh, we cannot see how the exalt how bring out of situations ez igen, a 14 éves hogy torz volt nem volt emberi külseje. Verse 14 says that so his visage was marred more than any man and his form more than the sons of men. A Lukács 22 64-ben olvasunk arról, hogy a Jézus törző katonák milyen kegyetlenséggel megverték. In Luke uh, 22 <coughs> 62 and 63 we read about how the how the soldiers did beat him up. És valóban ez történt, teljesen szétválték Jézust. And they just completely deformed him. Az a felismerhetetlenségig. So no one could recognize him. És ez, hogy iszonyodtak tőle, erre találunk utalást az új szövetségben is talán. And uh, for the uh, for this expression, that uh, as many were astonished at uh, him, We find, uh, words in the New Testament. az új hogy hogyha emlékeztek, föltámadása után, ahogy feltámadt feltámad Krisztus után, nagyon kevesen ismerték föl, sőt akik találkoztak velük, nem ismerték föl. If you remember in in the New after his only few him. A, a leginkább, legélesebb ilyen találkozása János 21-ben volt. One of the The most Ott emlékeztek, hogy elmentek halászni a tanítványok, Jézus ott volt a parton és hívta őket enni. Maybe you remember that the disciples went off, uh, to fishing and uh, Jesus was there on the shores and he uh, invited them to eat with him. Most a 12-es versben az hogy a tanítványok közül azonban senki nem merte megkérdezni, hogy ki vagy te tudták ugyanis, hogy az Úr But uh, in verse 12 we read that uh, yet none of the disciples dared ask him who are you knowing that it was the Lord. Nem merték megkérdezni. Nem voltak biztosak benne, hogy ki lehet az. They didn't dare to ask him. They were not sure who, him, who he was. Tudták, hogy Jézus csinálna ilyet, és ezért voltak biztosak benne, hogy ő az, de nem, nem ismerték fel. A, thing, uh, sure if, uh, not, so a Lukács 2440 ben olvassuk azt, hogy Jézusnak a sebei megmaradtak a feltámadás után. In Luke uh, 24:40 we read that Jesus scars remained after the resurrection. A és a nekik, hogy hogy ő nem he showed his hands and feet to the disciples so that they believe that he's not a ghost. A olvasunk, hogy az oldalát, and in, in, in John 20 uh, we, we read that uh, he showed his side uh, to Thomas his side uh, uh, the the sperm, the spear went through. So if these scars remain, maybe the scars on his face remained as well. We, uh, there is, uh, the, the Bible doesn't uh, tell this uh, particularly, but uh, what we know is that many did not recognize him after his resurrection. De annak ellenére, hogy torz és emberi külsége nem volt, a 15-ös versben azt olvasok, hogy bámulatba ejt majd sok népet. But in spite of all this, that uh, his uh, that his uh, form was uh, made more than any man, we read that uh, he will sprinkle many nations. Ezt, ezt a szót, ezt a Héber szót, hogy bámulatba ejt, lehet úgy is fordítani, hogy uh, bámulatba ejt, meg úgy is, hogy meghint. The, um, the original uh, Hebrew word for this uh, uh, sprinkle word can also be translated as uh, sprinkle. And astonished. Astonished. És ez a szó, az angol bastigly, de Az eredetiben is valószínűleg erről van szó, mert a büntől való megtisztításra használt meghintés szót használja itt az igen probably the original text also has this word sprinkle because uh, the same word is used uh, what they used for uh, for cleansing from their sins it <coughs> hogy <coughs> So we read uh, that the same Messiah who's uh, who's uh, was Az első utalás arra, hogy a messiás minden népet meg fog majd uh, hinteni. This is the first reference we see uh, that the, uh, saying that the Messiah is going to sprinkle many nations. Ami azt jelenti, hogy meg fogja tisztítani a bűneikből a szövetség alapján. Meaning that he will cleanse them from their sins based on the Old Testament. És az 1 Péter 1 ben olvasunk arról, hogy mi keresztények ki választva a Jézus Krisztus vérével való meghintésvel. És in 1 Peter 1:2, we we read that a Christians are uh, chosen uh, to be uh, sprinkled by the blood of Christ. És ez egy csodálatos dolog, mert itt először uh, egyértelműen és nyilvánvaló az, hogy a szenvedő szolga, a messiás az nem csak Izraelnek hoz megváltást, hanem mindenkinek. And it, it's A 53. fejezet a messiásnak a szenvedéseit részletezi és azt, hogy miért halt meg. Chapter 53 Ki hitte volna el, amit hallottunk? Kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. <coughs> Who has believed our report and ki hitte volna el. Tudja, hogy ellentmondásos dolog az, hogy valaki szenved és meghal és mégis győz. The prophet is asking here, who would have believed? He knows what a contrast it is that someone is suffering, yet victorious. Mm -hmm. Mm -hmm. And the one who is suffering will be the one who is going to cleanse all the nations from their sins. But this question also refers to who is going to uh, believe. He knew that not many will believe this. Azt is megkérdezi, hogy ugyan kijelölt volt volna nyilvánvaló az Úr hatalma. Az Úr karja, az Úr hatalma kinek lesz nyilvánvaló az ő szenvedéseiben. Uh, ki fogja látni azt, ki fogja felismerni azt, hogy miközben majd a messiás szenved, mégis hatalmas és erős marad. Who is going to see who is going to recognize that the Messiah while suffering he remains uh, mighty and powerful The prophet attisztában vele hogy egy szenvedéseken átmenő nem tűnik erősnek nem tűnik hatalmasnak de mégis az. The knows that a suffering Messiah doesn't seem to be mighty doesn't seem to be great yet he is és nagyon sokszor megdöbbentő dolog látni, azt, hogy Krisztus követői is, szenvedéseken mennek keresztül, és sokszor a szenvedésekben mutatkozik meg az, hogy mekkora erővel vanott Krisztus velük. And it's shocking to see that as uh, Jesus's disciples go through uh, sufferings in their in the midst of their suffering, suffering is when uh, Jesus's uh, power is revealed. És sokak ezt se látják, nem ismerik fel. And many people don't see this. akik aki keresztül mennek rajtok, azok tudják. But those who go through these sufferings, they know. Akikkel ott van az Úr, azok tudják. És a Jász tudja, hogy ez nem mindenki előtt nyilvánvaló. Isaiah knows that these things are not to everybody. Mint vesző ki előttünk, mint gyökér a szikkat fölből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és az emberektől elhagyatott fájdalmak, férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk az arcunkat előle, megvetett volt, és nem törődtünk velem. ez mondja, hogy veszőszár veszőszársarjad ki előtte az eredetiben Isten előtt. For he shall grow up before him as a tender plant in the original says before God. A Lukács 2.52-ben olvasunk arról, hogy Jézus hogyan növekedett gyarapodott bölcsességben. In Luke uh, 2.52, uh, we read how Jesus was growing up and uh, he became uh, wiser and wiser. Uh, hogyan gyarapodott fizikailag. How he was growing physically. Sőt még, az, sőt, még az Isten és az emberek előtt való kedvességben is gyarapodott. And also as he was growing, he found favor in the eyes of God and man és uh, ezt az egész növekedése Isten előtt történt Isten jelenlétében. So this uh, whole uh, growing up uh, took place before God in the presence of God. És uh, itt ugyan azt írja hogy mintegy kis vessző sása aradt ki olyan jelentéktelennek tűnt, olyan gyengének, olyan semmit semmitmondónak te Isten jelenlétében hatalmassá növekedett. So the uh, scripture says here Uh, he grew up as a tender plant, so first uh, he just seemed to be this tender plant seemed to be so small, tiny, insignificant, but in the, uh, it was growing before the Lord, so it became great. Ez, ez termiemben is, is bennünk This encourages us in many things. Bátorít engem abban, hogy akár milyen jelenték talán meggyengének, tudok Isten jelenlétében nem az vagyok. It uh, encourages me because it tells me no matter how uh, insignificant uh, or weak I am in the presence of the Lord I am not these things Lehetek akár milyen vesztes a világszemében őelőtt nem az vagyok és ő neki terve van velem I might seem to be a loser in the eyes of the world, but uh, in the eyes of the Lord, I'm not a loser and he has plans for me. E hátorítás azért már látom, hogy a gyermekeim, ahogy növekednek, ha Ő előtte növekednek, nincsen a nincsen okom aggódni. It is encouraging because I uh, I see as uh, my children are growing up. If they are growing up before the Lord, I have nothing to worry about. Nemedik találkoztunk egy házas házaspárral, ahol az anyuka egy teljesen oda szánt szolgálója Istennek, apuka Isten. Most ez az anyukáról beszélünk. We met this uh, couple the other day, uh, where the woman is a devoted servant of God, the dad as well, but now we are talking about the mom. A gyerekük van, négy fiú egy lány. They have five children, four boys and one girl. És uh, micszeretnének további gyerekeket? And they would like to have more kids. És az anyuka teljesen megvan győződve arról, hogy Isten neki ezt az elhívást adta, hogy anyuka legyen. And the mom is sure that this is uh, her calling from the Lord. És släkesen magyarásztotta, hogy micsoda ajándék, hogy ő ezekkel a gyerekekbe beletöltheti az életét és taníthatja őket, és imádkozhat érjük. so he was just, she was really enthusiastic as she explained that uh, what a blessing it is that she can spend all her time with teaching these kids, teaching them God's word mert hogy Isten királyságába erős oszlopokat épít. És hogy Isten ezeket a gyerekeket hatalmasan fogja használni majd az ő nemzedékében. És uh, belegondoltam, hogy milyen erős ajándék ez, hogy így hisz az elhívásába egy édesanya and i was just it just really made me think what a great uh, gift is that uh, this uh, mother believes in her calling so strongly think me előtt valaki azt gondolná hogy szerintem az az isten szerint való hogy legalább dö gyerek meg gondolják és before you would think that this is uh, according to god's uh, ways that you have to have five kids don't think about it Nem, csak ez a hozzálás bármi bárnie is legyen az elhívásom Just whole, her whole attitude uh, caught my attention, whatever uh, your calling is. De nekem nagy But to me it was a great encouragement, knowing that uh, my kids or uh, anyone else who believes in, uh, in uh, God, if we are growing before God, then we will be és bárki, akármilyen jelentéktelennek tűnne, vagy olyannak, hogy az emberek észre se veszik, mert azt írja, hogy nem volt egy túl vonzó, nem volt egy túl szép valaki, Jézus, akkor is Isten előtt hatalmas. And anyone who seems to be uh, insignificant, anyone who doesn't, uh, as we read in the scriptures, anyone who didn't have a Uh, nice look, or, or people tend to just look uh, through him or her. If this person goes before him, then they will be mighty. Ez csak ez arra indít engem, hogy én akarok ő előtt növekedni. So this just really encouraged me that I do want to grow before him. Akarok bölcsességben növekedni. In wisdom. Fizikai már nem tudom, már nem nagyon akarok. In terms of physical, I don't really want to grow more. De az Isten előtt és emberek előtt való kedveségben akarok növekedni. És ott akarok ülni előtte, és akarom, hogy dolgozzon rajtam. És Jézus, amikor értünk, imádkozott a János 17-ben, azért imádkozott, hogy Isten igény uh, növeljenek bennünket. And as Jesus was praying for us in John 17, his prayer was that the word of God would uh, make us grow. I want to hear his voice so I can grow. To sit down, to pray and just to listen to his voice. And just uh, look at the scriptures where it says that Jesus... Was brought out of the dry ground. Uh, Jézus ugye a Palestina területéről, Galileából volt, az is Római felhatóság alatt volt. He A lehető legrosszabb, fizikailag, politikailag, szellemileg, minden téren a lehető legrosszabb hány. This was the worst place actually to be uh, in a political spiritual physical sense. a legrosszabb helyzetből is a legcsodálatosabbat tudja kihozni. But lenyűgöző, to uh, make the most amazing thing out of the most out of the worst situation. hogy egyáltalán kitalálta a megváltást. De nekünk bátorítás kell legyen az, hogy tudjuk, hogy Isten a színt mindig valamit nagyon csodálatos tőz It has to be an encouragement uh, for us as well, knowing that uh, God always brings out something amazing out of the dry ground. Az, hogy az alakja nem volt vonzó. Ezt itt tudjuk meg az újszöveg vagy az újszövegvel nem, nem olvasunk erről. The fact that his look, his uh, appearance was not uh, attractive, this we only know from here, from the Old Testament. It doesn't say uh, in the in the New Testament. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus ronda lett volna. It doesn't mean that Jesus was ugly. De nem volt ilyen Hollywood sztár. But he wasn't a Hollywood star either. És ez ebből ez, ez nekünk fontos megérteni, mert Isten nem a külsőségekről szól. And uh, it's important to understand, because Jesus is not about uh, outward appearance. Amikor szépséggel vagy vagy uh, külsőségekkel próbálunk embereket megnyerni Istennek, akkor Jézus természete ellen tesszük azt. When we try to win people for Christ with externals or with beauty, then we do it against the Lord. És a egy, egyes egyedül egy valaki teheti Jézust vonzóvá az emberek számára és ez pedig a Szentlélek. Only one uh, person is able to uh, make Jesus attractive for people and that's the Holy Spirit. A Szentlélek az aki vonzóvá teszi Jézust és vonzóvá tette Jézust az akkori ottani időben is. It is the Holy Spirit who makes Jesus attractive and uh, who did uh, make him attractive even back then. Biztos találkoztatok már. Uh, olyan hívőkkel, akik esetleg idősebbek, vagy régebb óta járnak az Úrral, és külsőleg semmi vonzó nincs bennünk. I'm sure you have met uh, Christians who have been walking with the Lord uh, for a long time, and if you look at them from the outside, there is nothing attractive in them. De mégis az egész jellemük, az egész jelenségük annyira vonzó. Yet their whole personality and character is just so attractive. Annyira szépek. They are so Belülről szépek. They are beautiful from the inside. És ez az, ami szépé ez bennünket is, ez az, ami vonzóvá tesz bennünket is. And this is what makes us beautiful, and this is what makes us attractive. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos tudni egyedülállóknak is, meg házasoknak is. I Volt egy konferencián, ahol egy nő elmondta, hogy ő tudja, hogy mi tartja otthon a férfiakat. I went to this conference where a woman shared that uh, she knows what uh, keeps men home. And she wasn't thinking of the Holy Spirit. And I just I was thinking, how sad. And because if this is how the world thinks, then no wonder that we are where we are now. Az egyedül egy dolog, ami vonzó egy férfi vagy egy nő számára a házasságon belül is, az a munka, amit a Szentlélek végez a másik szívében. The only attractive thing in a... Tényleg. Ez tény. Ez tény. Udi <gül> még nem tudhatja, de ez tény. The only, the only uh, attracting uh, thing for a man in a woman, even if they are married, is the work of the Holy Spirit in her. <coughs> Because uh, the Holy Spirit brings the beauty from the inside to the outside. Az, az But this is what makes singles attractive as well. Uh, az, assz az, ahogyan Isten odafigyelez ember és a Szentléket engedi munkákodni az életében. The way uh, we uh, listen to the Holy Spirit and we let God to work on our lives. És a, a Szentlélek olyan ember számára tesz vonzóvá, aki szintén a Szentléket követi. And the Holy Spirit makes us attractive uh, for someone who follows the Holy Spirit as well. És ez a legjobb kombináció. And this is the best combination. Mert hogyha valaki olyanhoz hoz hozzá, vagy tapadsz hozzá, aki nem a szentlélek miatt vonzodott hozzá, akkor lehet, hogy három-négy éven belül odébbel. Because if you stick with someone who wasn't attracted to you because of the Holy Spirit, then uh, the person might just walk away from you in three or four years. Ugyanez igaz a szellemi életre is. The same is true for the spiritual life. Uh, Jesushoz odahozhatjuk az embereket mindenféle külsőségekkel de hogyha nem a Szentlélek tette vonzóbá Jézus számukra, Két-három hónap, egy-két év, három éven belül odébb állnak, és nem is akarnak soha többet hallani róla. But if it's not the Holy Spirit, which made Jesus attractive for them, then maybe after a few years they will just walk away and they don't want to hear about Jesus anymore. De ki az, aki el tudna menni Jézustól, akit a szent lélek hozott oda, és, és tette vonzóvá Jézus számára. But who could walk away from uh, Jesus, if they were brought to him uh, by the Holy Spirit? Ha a Szentlélek oda ragasztja a szíve Jézushoz, sosem nem akar elmenni. If the Holy Spirit uh, sticks your heart to Jesus's heart and you never leave. az egyik volt diákkal beszélgettünk, aki itt volt orvosin, itt ért meg a gyülebe ideját gyülebe, most már orvos Amerikában, nemtott leteknek ফোনে fonalat. We were talking to one of the students who used to come here to the medical university and then they went home and now they our doctors in the States. Igen, és elment Mexikóba egy missziós útra. And uh, he, he went to Mexico. So Peter went on a mission trip to Mexico. És hazajött, és azt hitte, hogy ő megy oda szolgálni, hogy ő majd mint orvos milyen sokat fogott szolgálni, de ő kapta a legtöbbet az útból. So he went on this mission trip thinking that as a doctor he will be able to serve, but actually he was the one és ezt látta meg ő is, hogy ott az emberek úgy szeretik Jézust, hogy a Szentlélek teszi vonzóvá őt számukra. És onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy milyen kényelmes az ülés, vagy hogy van-e kaja, vagy nincs, vagy hogy van-e fűtés, vagy nincs. And from this point it doesn't matter how comfortable they seat were or, or if there is heating or not, if there is food to eat or not. Ők szerették Jézust, és Jézushoz ragaszkodtak. They loved Jesus, and they just held on to Him. És teljesen lenyűgöző. And it's so amazing. De ugyanezt látom mindenütt akárhol vagyok, akiknek az Úr tette Jézust vonzóvá ragaszkodnak hozzám but i see the same thing wherever i go if the holy spirit made jesus attractive to someone then they just hold on to him hogy ő volt a fájdalmak férfiam a lukács 10 ben olvassuk azt hogy jézus újjongott a szent lélek által In Luke 10:21 we read that Jesus was rejoicing by the Holy Spirit. És láttuk többször is, hogy Jézus újanyongott és erőlt. And we see him rejoicing and be glad many times. De azt is tudjuk, hogy a fájdalmat annyira közelről is látták, hogy ezt a nevet kapta, hogy ő a fájdalmak férje. But we also know that he faced he faced pain uh, from such a close uh, point that he also got the name uh, of man of sorrows. Gondoljatok bele, hogy milyen. Milyen mélységekig kellett, hogy ismerje az összes fájdalmat hogy ezt a nevető kapja meg Just a amikor fájdalomról meg szomorúságról gondolkozunk a saját életünkbe akkor legtöbbször önmagunkat sajnáljuk. Whenever nagyon sokszor a szomorúságunk abból adódik hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzeltem. Our sadness uh, most of the time results in things going in a different way than we imagined. Uh, uh, érdekes volt, hogy Robbal beszéltem, uh, kérdeztem, hogy hogy van. It was interesting. I was talking to Rob and I, I asked him how he was. Mondta, hogy nagyon jól. And he said, I'm great. Mondta, hogy jó bírja a fájdalmat. He said that uh, he bears the pain pretty well. Csak így a nyaka felett nem. Except above his És ennyire érdekes, hogy egyébként mindenütt máshol jól tűnöm a fejed Nem, úgy mennek a dolgok, ahogy gondoltuk esetleg. Jézus sose önmagáért volt szomorú. Nem saját magáért szomorkodott. But Jesus never was sad because of himself. He was never sad for himself. Eredtek, His uh, greatest uh, pain and sorrow uh, was always resulted in what other people did. And Jesus' greatest sorrow was what he resulted in what he did for others, and even Rob's greatest pain was that he could not be here. Hát, szeretné, Because he, his daughter wanted him to be there with them. Um, én is az um, but I would want the same thing from my parents, by the way. Um, Jészus, másokért, az volt, szomorú. Jesus was sad for the lost és a Spurgeon azt írta, hogy Jézus mindenféle fájdalmat és szomorúságot ismert. Spur Spurgeon wrote that Jesus knew all the sadness and sorrows. Ismerte azok fájdalmát, akik küzdenek az engedelmességgel. He knew the sorrow of those who uh, fight uh, to be obedient. Ismeri azok fájdalmát, akik kitartanak. He knows the sorrow of those who endure. Ismeri azok fájdalmát, akiknek van pénzük. And he knew the sorrow of those who have money. És ismeri azok fájdalmát, akiknek nincs. Ismeri a relatív fájdalmat. He knows pain. Ismeri a személyes fájdalmat. He knows pain. Ismeri a gondolatok fájdalmát. He knows the pain of thoughts, a szellemi fájdalmat. The spiritual pain, mindenféle mélységben. In all depth. Jézus ezeket mind megtapasztalta, mind áttéltel. De experienced all of these pain. Mi át akartuk az arcunkat, azt érti az igen. But we covered their faces. The scripture tells us. És az az, mondja nekünk, azt, hogy az embereket sokkal inkább lenyűgözí a fizikai szépség meg a, a fizikai karizma mint Iest. And it tells us that people are uh, people uh, more amazed by external beauty than by God. Négyes versben azt olvasjuk, hogy pedig a mi betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi mm. meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, és bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei járán gyógyultunk meg. The scriptures tells surely he has borne our Yet we seemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. The um, verse four tells us that He has borne our griefs and carried our sorrows. És ezt a szót, amit itt betegségnek fordítanak, azt lehet fordítani mérséges szomorúságnak és... The word sickness can also be translated to uh, grief. Lehet így is nézni, úgy is nézni, de ezek mind mind a bűn következménye az életünkben. Uh, no matter how you look at these words, these are all the results of sin in our lives. Mind these are consequences brought uh, by our sins in our lives. And the, the scripture tells us that Jesus uh, born all these things. Azért, hogy ne so we don't have to bear them. És mégis mennyi az visszük magunkkal a fájdalmainkat, a mélységes szomorúságainkat, ahelyett, hogy átadnánk Jézusnak. El tudod képzelni azt, hogy mi most mikor jöttünk hazafele, húsz csomagunk volt? El tudod képzelni azt, hogy húsz csomaggal egyik A pontból a B pontba eljutni? Can you imagine to going from A to B with all these luggages It's pretty impossible you just end up counting the luggage and the kids all the time. And you realize that you don't have as many hands. So you bring a cart. And you can put three luggage on the cart, but what about the 17 more? And I just thought of uh, that this is what we do as Christians many times. We have a small baggage called stress. Van egy nagy csomagom a "megnem bocsátás". We have a bigger one which is called unforgiveness. E Még nagyobb a keserűség. We have an even, we have an even bigger one which is called bitterness. Mert hogy egy kis hátizsáknyi pletyka. pleccka. Maybe a little backpack called gossip. És csak így visszuk magunk a. Egy, az egy dolog, hogy megszakadunk alatta. And we just carry all these things. It's only one thing that uh, our uh, spine breaks under all the baggage. És akkor próbáljuk számolgatni, hogy meg van-e minden. And then we just recount them every once in a while, whether we have all of them. And then we, if there is one missing, we just go like, oh, I almost forget about that. Uh, it's so bad that I lost it. Okay, there are also sins in there. Let's say we don't have a sin package. And we De van, amikor a fájdalmakat így hordozzuk évekig. De minek? Nem kell. Azt az mondja, hogy az Úr magára vette, és, és hogyha átadjuk neki, és azt mondjuk, hogy Uram, ez a tiéd te hordozni, én ezt nem bírom hordozni, akkor ő ezt megteszi. The Scripture tells us that He uh, carried our sorrows, so uh, if we want, uh, we can give it over to Him, and He going to carry our sor sorrows and pain. We no longer have to carry them. És tudom, hogy ezt mondani sokkal könnyebb, mint csinálni, azért, mert, mert én is voltam ilyen helyzetben nem szem. I've been in the in this situation many times, so I know it's easier said than done. De azt az, igaz But this is what scripture tells us. És az Úr mondta, hogy hordozta és viselte a Bühneinek a következményeit. And the Lord says that he he bore uh, and carried the consequences of our sins. És kér, hogy átengedjük neki. So we have to give all these things over to him. Ez egy döntés és azt mondani, hogy Uram, én nem Te az én nem have to say is that, Lord, I don't want carry these on anymore. Please carry them. Amikor megláttam egy hordát, mondtam, hogy húsz csomagunk van, és mind a húszat átadtam neki egyesével. Megszámoltam. olyan könnyű volt utána. <laughs> When I saw this guy who carries luggages, I was uh, so happy I just gave all the baggage over to him, and I told him that just take all of them. The only thing I had to pay attention is that all my for all my baggage to be on that uh, big cart, they carried the baggage on hatalmas megkönnyebbülés volt. It was a great relief. Sokkal könnyebb volt közlekenni. It was much easier to get around. Sokkal volt élvezni azt, hogy a gyerekeimet megölállhatom, az ölembe vehetem. It was much easier to enjoy uh, to be with my kids, that I can pick them up, I can hug them. Jó. Jézus ugyanezt szeretném. Jesus would like the same thing for us. Azt meg elmondja, hogy miért hordozta, miért vette. Tehát a mi védkeink és a bűneink miatt tette ezt. And he even says why he is carrying our uh, pain and sorrows. He carries them because of our sins. From verse 6 he says, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Teljesen lenyűgöző az, hogy Isten, uh, hogy Isten megnyitotta Ésaiás szemét arra, hogy lássa, hogy Jézus Krisztus mint áldozati bárány átveszi a bűneinket. It's so amazing how God opened the eyes of Isaiah to uh, for him to see that Jesus as a sacrificial lamb carries all our sins. Az, az ötös verset nem olvastuk, olvastuk. Olvastuk. de amit akartam róla mondani, ez az, hogy ezt idézi az újszövegcég és a Máté 8-16-17-ben. Verse 5 is also quoted in the New Testament in Matthew uh, 8:16-17. és az 1 Péter 2:24-25-ben is. and also uh, 1 Peter 2:24-25. Az egyikben, a Máté 8.16-ban úgy használja ezt az utalást az ige, hogy Jézus, ahogy magára vette a bűneink következményeit, úgy, úgy meggyógyultunk, és a fizikai gyógyulásra utal. In Matthew, uh, 8. 16. 17. Tehát, hogy a fizikai? 8.16.17. Uh, the way uh, they quote Isaiah, it refers to physical healing. Az egy Péter 2.24 pedig a szellemi gyógyulást hangsúlyozza és teszi egyértelműé. And First Peter spiritual healing. A sebei által gyógyultunk meg. És most akkor fizikai gyógyulás vagy szellemi gyógyulás? So is it physical or spiritual healing then? Az igen, azt mondja, hogy mind a kettő. scripture tells us De vannak olyanok, akik ezt Ló másik oldalára viszik. Some people uh, tend to uh, explain this to a, on, on an extreme way. Az azt, azt mondja, hogy annyira extrémen gondolkoznak, hogy ha, hogy most mindenkinek most joga van ahhoz, hogy teljesen egészséges életet éljen és egy Istennek ígérete is van rá. They're, they think that everyone has a right to be healed physically completely and Jesus and God promised this. Hogy most itt ben az időben. In these times, everyone should be healed. és uh, hogyha véletlenül mégis valaki beteg, akkor az azért van, mert hitáltal nem tudja ezt az ígéretet magáévá tenni. if faith for this Ez Egyetlen egy dologba kapaszkodnak meg ezzel az elképzeléssel, ezek az emberek, hogy azt mondja az ige, hogy sebejátadj, jól gyógyultunk meg múlt idők. They, uh, these people hold on to one thing, eh, which is that the Scripture says that we were healed by His uh, stripes. They use past tense. De az üdvösségről is mondja azt az igé, hogy üdvözültünk, üdvösségünk van, megmenekültünk múlt időben. But the Scripture talks the same way about salvation, that we we were redeemed, we got saved. They, it also uses past tense. De mégis az üdvösségünk nincs beteljesedve. Yet our salvation is not completed. Az, az üdvösség egy folyamat. A, process. A, a megigazulás, A megszentelődés, a és a megbicsőülés, és az van vége. Justification, sanctification and, and glorification. És, és az üdvösségünk akkor lesz teljes, mikor az Úrnál leszünk. And our salvation will be complete when we will be with the Lord. Fakadnék, ha megtudném, hogy ez az üdvösségem, amiben most élek. If uh, someone told me this is my teljes. salvation, what I live now, I would just burst out crying. Ebben a testben, ebben a bűnös szívben gondolatok, a gondolatokban, nyomorút világban ez nagyon szomorú lenne. It would be really sad with these sinful thoughts in this uh, in this body, in this sinful world. It would be really sad. Az igen azt tanítja, hogy hogy igen üdvözültünk, üdvözségünk van múlti de most is üdvözülünk folyamatosan és üdvözülni fogunk A teljesedés az majd odafent lesz but the bible teaches us that yes we were redeemed and uh, we have salvation but this is an ongoing process and we will uh, be redeemed az erfészus 28 írja azt hogy kegyelemből üdvözültetek múlt időben az 2:8 uh, you've been saved by grace. It uses past tense. Az korintus 1 Korintus 1:18 folyamatos időt használ jelen időt, hogy mi akik üdvözülünk. 1:18 És az 1 Korintus 3:15 pedig azt mondja, hogy Ő, ő maguk majd 13. megmenekülnek. 1 Corinthians 3:15 says that they will be saved. Igen, ez az eredetinek ezek az ige idői. These are the tenses of the original text. Uh, és hogyha az üdvösségünkhez hasonlítjuk azt, hogy meggyógyultunk, akkor az is egy folyamat. So uh, if uh, we compare this expression we were healed to uh, the expression about uh, uh, being redeemed, then both of them are processes. Igen, meggyógyultunk Krisztusban. Yes, we were healed in Christ. As well. Igen, és meggyógyulunk Krisztusban folyamatosan. And we are continuously healing in Him. De a teljes végleges gyógyulás az lesz. But our final healing will come when we get to heaven. A békés gyógyulás Isten megoldása minden az a, a feltámadásunk, a megbiccelésünk. The final healing, God's resolution for everything will be the resurrection, the glorification. És hogy ha addig vannak gyógyulások, amit Isten ajándéként, tad azok csak előre azt, hogy majd Isten feltámasztja a testünket és teljesen rendbe minden And if there are healings in our lives as gifts from God they are only foreshadow of the one final healing when we will be resurrected in a new body Hogyha valaki azt próbálja gondolni vagy mondani, hogy most mindenkinek jogai ígérete van a teljes egészségre, az ellentmond a Bibliában található személyek életének. So if someone says that everyone has a right to be healed completely now in these times, then uh, it is in contradiction uh, with uh, the lives of many in the Bible. Mondhatjuk azt, hogy ez az igen vonatkozik fizikai és szellemi teljes gyógyulásra, de nem most ér is itt. We can see that, yes, this verse talks about uh, physical and spiritual healing, but not here and now. And the, the scripture says in verse 6 that everyone, everyone turned to his own way. It's interesting that we always try to justify our own ways. Másokban mindig látjuk a hibát azonnal. We also see uh, failures in everyone else. A sajátunkban meg nem. But in our own lives we don't. Vagy ha látjuk és próbáljuk szebbé tenni. És pont most kérdezett valaki hogy a, a dolgozik együtt két homoszexuálissal. Someone just asked me, uh, someone who works together with two homosexuals. És kérdezte azt, hogy hogy, hát hogy lehet az, az ilyeneknek bizonytágat tennie. And he asked me, how can you uh, be a testimony for these kind of people? Hát az ilyenek is emberek. These kind of people are also uh, human. Akiknek nem az a legnagyobb bűnyük, hogy homoseksuálisak. And uh, their biggest sin is not that they are homosexuals. Hanem az, hogy Jézus nem Istenként ismerik. is that they don't know És eh uh, mondta meg egyet, hát ugye, hogy elmondott nekik, hogy Isten nélkül az életük hova vezet? So I just told this person that you just uh, tell them uh, where the life will lead without uh, God. And, amikor felismerik azt, hogy ők bűnösök, mert Jézus nem ismeri Istenként, és nem dicsőítik őt Istenként, akkor majd a Szentlélek kitisztítja az életükből a bűnöket többek között, ezt az életformát is. So when they realize that their biggest sin is that they don't know Jesus as God, then the Holy Spirit will cleanse them from all their sins, including this one. De úgy tűnik, hogy a saját útunk az mindig valahogy igazabb, mint a másik útja. But it, it uh, seems like uh, our own ways are always more just than the ways of others. Érdekes, hogy a homoszexualitást ugyanúgy illetéli az, az új szövetségi levelek mint a plegykát. It's interesting that uh, in the New Testament uh, homosexual, the sin of homosexual, homosexuality is uh, condemned the same way as gossiping. Vagy a büszkeséget, or pride, vagy a haragot, or anger. vagy a cívódást or um, arguing. It says that uh, those cannot inherit the kingdom of God. But these last ones I listed, these are the sins which are commonly accepted. De But why? Because everyone does it. The gap is gap. The gap is a gap. Igen, mindent, hogy melyik láncszem szakad el, lesz. It doesn't matter which link is missing, you will just fall into it. Isten kegyelem az, hogy ő formálja az életünket, minden területen. It is God's grace that He is forming our lives, every single area in our lives. és Jézus azért, hogy minden egyes útvonalban megigazítson. And Jesus came to justify us in our ways. A tízes verstől olvasunk Jézus győzelméről. From verse 10 we read about Jesus's victory. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, és ha fel is áldozta magát jóvá tételől, mégis meglátja utódait és sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut velem. Itt innentől kezdve olvasjuk a győzelmét Jézusnak. Az Úr rendelte el, az Úr kedvére volt ez az egész, hogy ő meghalljon a bűneinket. It pleased the Lord to bruise him, it pleased the Lord uh, for him to die. De nem az, nem az balelte kedvét, hogy szenved a fia és hogy meghal. God wasn't pleased in uh, his son's suffering and death. Hanem azért, mert a cél, ezzel célba jutott Isten, megbékítette önmagával a világot. But because uh, by this uh, his plan was fulfilled and uh, uh, the word made peace with him. A 2 Korintus 5:19 írja azt, hogy Isten megbékítette a világot önmagával. In 2 Corinthians 5:19 we read that uh, uh, God reconciled the Word with himself. Ezt tetszett neki, hogy végre ezt célt baj és konkrétan itt ez a szó amit íram az igében, arról hogy hogy hogy halál ez a bűn áldozati halálról szól, az ószövetségből. Szövetségből. we read a sacrifice helyettesítő áldozat Atonement. It's an Atonement. És ez azért nagyon fontos, mert Isten a haragját Krisztus halálában megjelégítette a mi bűneink miatti haragját. And it's, it's important, because God's anger was fulfilled in Christ's death. Elégtételt kapott. Was satisfied. His anger was satisfied. Mm -hmm. És ez nagyon fontos, mert innentől kezdve Isten nem haragszik ránk. És sosem szabad úgy gondolnunk Istenre, mint aki haragudna ránk a bűneink miatt, mert már a haragját ott megelégítette a keresztván. On the cross. Mivel nem ismerjük az igét, és nem ismerjük Isten úgy, hogy van, sokszor elfelejtjük, azt gondoljuk, mikor védkezünk, hogy na, ennyi volt Isten, most már, most már nagyon haragszik rám. And if we don't know uh, the scripture and a problémával, és mindig that biztos, hogy most már az Úrnak elege van belőlem. pretty sure problem is van, mert mi emberek így gondolkozunk. But we think this way, because this is how we human tend to think. A Elmondom, our, hogy nem our children do something, and I tell them that uh, they shouldn't do it. Még they do it again. Na, az, nem már and then I just burst out saying that, haven't I told you many times? Hiabálok, csak I don't yell at them all the time, it's just this is the first thought coming to my head de ez azt jelenti, hogy az úr is mondhatná nekem ezt, ezt gondolom Istenről. But the Lord could tell me the very same thing. This is the way we think about Him. Nem megmondtam már egyszer? Haven't I told you Kétszer, háromszor, tízszer. Twice, three times, ten times. De Isten soha nem mond ezt. God, God never says this. Isten Isten haragját otta keresten megelégítésnyét minden bűnünkért, mindenért, azért is, amit a jövőben követünk. el. God's anger was satisfied on the cross for all our sins for sins we will commit in the future. Ez hatalmas kegyelem. This is a huge amount of grace. És azt mondja a 11. versebe, hogy az igazságom sokakat igazsáztat az ismeretével. And verse 11 says that by his knowledge my righteous servant shall justify many. Itt van, hogy hogy lehet igazsállenni. Uh, Úgy hogy ismerjük őt. Nem csak hogy tudunk róla, nem csak hogy tudjuk, hogy ki ő, meg mit tett, hanem hogy ezt meg az éljük az only knowing about him, not only knowing what he has done, but also this to our lives. Ez a belsőséges ismeret, ez a belsőséges ismeret, ez az ami mígazság, tesz. A 12-es azt mondja az Úr, hogy a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt a zsákmányban részesül. 12, says, therefore, therefore a, great, a, a zsákmányról akkor szoktak beszélni, mikor vége a harcnak. <coughs> They usually talk about spoil uh, when the battle is over. És utána az szétoztják And then they És a végső győzelme Krisztusnak a Filippi 210 ben van leírva. And the Jesus's final victory is written in Philippians Ott van az, hogy az ő nevére minden tért meg fog hajolni. És mindenki fogja vallani hogy Jézus Krisztus úr a Isten dicsőségére. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ez a csaták imenet eleme. El. Ez biztosan tudjuk. This is the end of the barrel. és azt mondja, hogy minden szakmányzóvél lesz és a hatalmasokkal együtt részt fog kapni belőle és ezek a hatalmasok pedig mi vagyunk. So he says that he says that uh, he shall divide, divide the spoil with the strong and this strong uh, it, it, it's us. A Róma 8.17-ben olvassuk azt, hogy mi vagyunk ezek az örökösök, akikkel együtt osztoskodik Isten. Azt mondja, hogy ezt azért van, mert hiszen ő önként ment a halálba, és hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják pedig sokak vét két váláta magára és közben árt a bűnös because he poured out his soul unto death and he was numbered with the transgressors and he bore the sin of many and made intercession for the transgressors A történetnek nem ottan vége, hogy Jézus meghalt és átment And the story doesn't end where, the, where Jesus died and they buried him. A, a, a főpapi munkáját részben teljesítette, amikor meghalt, saját magát magát feláldozta. When he died and he gave himself as a sacrifice, he fulfilled uh, his job as a high priest partially. Itt utána feltámadt. Then he resurrected. És a mai napig is főpapként közben jár értünk. And he intercedes as a high priest priest even today. Folyamatosan. And it's an amazing thing that he is a living high priest. He is our salvation. He is our hope, he is our victory. And we don't have to trust in a dead thing. But we have a living king and priest. Who is victorious and the only thing we have to see is that we will be there together with him let's pray